لا اله الا محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم باب قراءه سوره المغرب مثل هذا چه په مخام کې طوله خبرتې کوله او مختصه سوره په دې کې 파دا دې مسل رحمت اول هو رب يتنم ذکر کوي چې راه نعود و در طوری <سؤال> خیرات جرین و قائمه که ما امشه اتخابه قیلی الله و در طوری خیرات جرین و عروت بن زبید، هیشام، هشاق، او هلیزوائی هم قیلی هم قیلی هم. و در جمهور بنده، در طوری خیرات کنه بلکه خسار مقصل و اولای جواد، خسار مقصل و اولای جواد، و زاود هغه دراین دي ککې چې اقراء فالمغربي سوره نو سوت چه ده هفسارو فصول کې نړۍ دي نن توجه خیرت معلوم شو وای اځه خو تیمو هم د حضراتي حصی زنده دایمي څورده کو صالح <سؤال> تعواند الرحمن یعن مسیح اکثر وی صالح دیني مو دی بیا د دینه ټول مالوم یا قرها فی استلاۃ رسول الله و سلم اخرینه یم او او مفضل د مور و الله صلوات علیه رسول الله صلی الله یا عبدالملک از کتاب مروان خونی ابو المدک ابو عبدالملک از جو با چمو سبع ایت بتا چتے سورۃ مغرب کی سورۃ مغرب قل ھو لا ھن قال زيد ده ما هو خطيوبه نک خو زید وی چې فل لا ال قسمه رسول الله اسلام یا په سورات المغرب دی اطول الطول وی دزامن صاد سورتي صاد دی او د رین سورتي عرا دای کی شان دی چې ار طولت ورچې سورتي اطول طول چره خو سورتي بقره ذکر ا ثروت دیو قرطول سیو دی دی کی دو تاویر دی ی صورت ولین او اطول طولہ طول بقره خدا نقل بل معنا شو دے دل طول او اطول تو چر یا بقره بقره او ا را بش طول طولین مروان ته لم ا قصر صلاه المغرب وكان رسول الله اسلام هم غلط قراين ا لقد راه باطول الولين تابع اطول الولين چې د سوره اعراف ته وې و دې يې معمور زدا چې تولوين توليان به دينم صوت اليان بے دا سورۃ اعراض چې څنګه اکثر او قال قالوا انهم يقلون بهذه الاثار ويقلدون الرق ويقلدونها قالوا رضون عاده دي اتقلید کوي د دې ترتیب کې او خالق او بیاخرون محکم ویلو یموه پرې باندې طول ناو پدې کې مختصر صورتونه اورایي زه به تایید کړم سورہ کې به نه نه دوسره کې ساری مفصل دي ها او کوم چې دا تکرر دي چې تو دې او قرأ ابس قراتو دې ته و چې تو سرتي پوری وې نه وي او قراتو نبايمهات و دې دا تبیید ثرمالمیږي و نظرنا فی ذلک ها یا کلمه او چ زخب یو کما د دې تاسو سره بدر کی یو به روی زوال اعظم وان ته پیری د الله <سؤال> صلی الله و سلم او یسلی به صحابه صلی الله تعالی مارو اجازه ما هم کو فقم یقر ان ذا ربک لواکه دکاک حاصله اور د مادی لی ودې تو دې ورې د هغه ما هدف ورې نه فقلنا ما صدقت جي کې زموږ ۱۴ د قران د دې اثر نه هر په خپل لوکان اكو مشریه یاتانی ماتره غره ده شفاعت کیونه هغه اسه حبذ قرین کو پلا دغه ټی دا چې دا ای زماتت ته تناشتره متون د د سپارش قبول نکلو شو مجیم د رسول الله صلی الله علیه peace دې تین دا ته چې ویرته مسلمان شو پداو کړه مالومش <سؤال> راحت جسولا جیتوری مکمل لده دا کلی پوزیدیلی دیگه خویر پسیدی ترخیبانی آقا کباری نوکتی سالا وجی پسیدی باقی اتناو سمیامنی نیویسلام این اعضاب نکل ننبکل واقعی باینا آذان اقلو تیل حدیث لول کارااد بیتور اندسان چو مکمل انما وما سمعه يقرأ منها شاغلت دي تو نثلستو نه چټولو ولې صدا او نه لفظي ويدي کې ناچ همو شي نه پر کړې دي جون دکږي پدې دې د هر داریی تا کله کړه کثار وجهه اکاچی ان اسلام او اخیرات او نادا برد کلا واقع خاصتا منتغف او خارجي او ما حکی شي و نقل <سؤال> کله شوی د رسول الله ص ان اخیراته سوره رسول نا هم تقذیف ویل شي اما حدیث مالک چې زیدی می ثابت پروان ته خبر کړي زغتایي بے آتوالی تول خو باج رو مرادی کانا خلینا پیشتی غلمای دول و خلینا ساری پشتہ باج مراد دے بایا ہم نا پدې چې تاجینو تاخینو خاطر چې ما کو تاسو او زمما ګوزارني یو لري دا غش دی وی لري دا چې غشه پکم جوړیږي ما حم کولا تقریبا تکم يوم الپاشرمانی غش لري دا پټه ویږي دا چې وختې موږ وښو اوه بې غروانو یختمون غشبی ورسندو ولای <سؤال> خپلې موقعه صحانهم دین بنو پیا پنا زېد او د یو غش حتى یاثو دیارهم وهیا كنت برادو ها په ساده معنی دې نه کو په دې سنم کبي دې کې تقریبا د مګل وکاو او شوبوشتل خو فشار وروانو نفسې کولې چورځو نودا کله کله شويه و دې په اړه موږ د وروستیو په اړه موږ د دې باندې یو څه درېاندو دا واجب دی چې موږ د دې وإِنَّا لَنُنذِرُ مَن خَافَ وَنْتَهَى وَقُلْ صلاح معاو بیع صحابی المغرب فا افتحاد بیت دشروع اقلا پر صورت باقرآ یا کنی صحوانی دو صریدان لاموز کو سمانتا رقا او براغ آزارک معاو محاد تا دا حبر رسی اللہ سری تیوی تا مناثی تیوی تیوی ملتیو دا خبره رسی تا حبر رسی اللہ چاہیں معاو محاد رسول <سؤال> الله <سؤال> عسلام عراره حضاکر ذاريك راقوب. اغطا يا رسول الله عداد من بمون دوبتكيه من من وصار شهد کارتن شکولين. هوا بهمون کبناتقان ویس. فقالا يا رسول الله عسلاما فتانون انتا يا معاد فتنين قولدون انتا معاد خلق. فتنين قولدون انتا معاد خلق. قولد قناتا اي بي سب حسم ربك وضحاها. قولد دا بخل. وإنه يصل لها خلفك الحاجاء وزعيف والسعير رسول الله تعالى وإنه يتعلم شعره نقصره دير ترجع شبك ما أخذ ديرك خبره دا ډیر وې په چې رسول الله صلی الله علیه و سنت او احاديث په مؤخصن دی دا څنګه طمنش تقریبا طمنش شو تخریب به له تان دی چې دا تندي په دې تود باندې او ترہی بر اختیار لا دا په ماخان کې شو دی دا مؤخصن خپله تقدیره ته سیم سره چې ما خوستان کې اختصار شي نو په ما خام کې په طریقې وولاسې ښه راځي خوستان څنګه شون؟ وایو انا فقط مناصح لي قال مناصح رسول الله صلى الله يا رسول الله ما ذا وقاله رسول الله صلى من يقول يستر ذنوبنا من ذا بيته ولا و اَنتَ تَعْلَمُ مَا أَنَا وَرَثِيَ أَكْرَادِ اسْتُورَتِنَ كَذَا إِخْرَجَ اسْتُورَتِنَ كَذَا لِلَّذِينَ مَثَلٌ لَهُ فَاتَ لَهُ دَارٌ وَقُلْنَا لَهُ عَمِلْ آتْ چاگتو یچیق در بسولتی لیرزای احساداوی آن. دینور فتح وقتل، عمر لی فتح وقتل. امار مویچاو، عمر مویچاو، دقشن دی سوخ مانید شوید. خدا ما خام منشیخ و سراحتن عبارت و نصبان زد الثلال دوتو وحفر زدان به حدیتهم فعل، اوضیت من درواز نو هر قрамه في مصدر симول قراردل سول ، يمن بعد اعطیخ طول، محكانی منه نوم دوتون مكرس و شبح الاولاد شعر اخطئذا توقتalan و echانال انا نوم ، ن واقعه ثلاثیت شيئان ü xagtیب ، درد صلاد همان گacceptه ها و احد يمارس سلایت Christianity ضلالت النحار مغرب کے همشه دغه چې بارتوناس پاکیشو چې ما ها ما افغانستان کې ځای پکار دی ماځيګر یو طریقه ولا پکار دی ها صلی الله علیه و سلم او درې چې ما افغانستان مختیور حد وینت قرعه المغرب ماځي وقعه احراء يكونت القارثي مقروط جوزه طریق مقروي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما بده خبره پورش ولې پایڅه ځایونو سره دا وایي تاسو په سړي ذکرای شئ هغه دایتي رسول الله صلوات الله و برکاته نو د یو ټوټه نور یاد تکاو دا هو صلاة وقت چې صلاة مرتين یا به چې یو عمل کړی یا چې یو رسول الله صلوات الله و برکاته دوسرے یا بعداسو چې محمد یا صلات ماخام راځي رسول <سؤال> الله صاحب او ماحسن مونږی به قوم نه کړه دې زه رمدا دادا در ماخام او د ما صاحب د ټولو یموند چیرې دې چې ماخام در قوم له او دام ناقل شلو مخشی رزر جیکل خوج و عبانی ناقل جیکل کلا او سے مستقلان جیکلتی من فلان دا فلان سوقو چه دې لي مشاعبه تلار ولا ما علم تعمر بن عبد الله يذو قدى حمدي مسلم تجبيو هاكو علي خو يو قصو وقد كان ادرك ذاتي تجول اود دي سي ملاقات شو فقال كان يقرا في المغرب يا استاذ مفصل چې اته ټول شي مکمل سور شي مخالفې د جنټوري مکمل ولنه دی اسلامی سازماني سور ته مکمل هو تعرض لري هو تدویق به چې اې جدهوې نه باز وي لري نو مختصره کړئ باز وي لري او قها دا خد عمار ابو موسا شریطا لدین حجت نسی اقراح في المغرب او آخر مفساد چاکر ساری مفساد فقها ام دقل کی ترجیم دیلن باس کما باوت قرار خلط نیم آؤ